Trätsligt står man bara där och allt är över och man fattar inte ens hur fan det gick till. De flesta av oss har någon gång upplevt hur en era tar slut fast på vår egen nivå. Och det kan vara när man tar studenten och splittar upp med alla kompisar eller när ett långt förhållande spricker. Gemensamt för alla är nog den stora tomhet som infinner sig när musiken tystnar så att säga. Där någonstans befann sig kanske Hjalmar Jonsson när han gick och la sig igår kväll Fast gånger 15 000 i 14 år typ <laughs> Detta är bb på gt.se Världens enda podcast med Hjalmar Jonsson Patrick Det är sant är då, du? <laughs> Jag trodde du var på att göra bort det här nu Men det är sant det du säger Är du rädd? Ja, men jag har aldrig, du, det blir så konstigt, nu sitter och tittar på mig med sina <laughs> isländska ögon Men jag har ju en väldigt stor kärlek till kärlekträdhjälmar eh, Och Hjalmar nickar, vilket inte funkar så bra vi podd Men Nej, vi, vi kommer komma ja, in i detta det Vad fint <laughs> så att Jag har liksom lite puls och jag har inte varit så laddad på att spela in ett avsnitt Sen vi släppte första avsnittet 2015 under våren där. Bra mm. Och veckans gäst behöver faktiskt ingen närmare presentation vi är så jävla glada att kunna presentera legendaren och legenden. Jalmar Jonsson. Välkommen till BB-podd Tack så mycket. Jalmar, vad är det din stad heter som du kommer från? Eustader. Elstader. Ja. Finns det någonting att se där? Nah. se Så vi inte, vad, vad är du ute efter? Nej, men jag tänker, det är många som vill följa dina fotspår, liksom om jag vill åka dit, hur, hur gör jag då? Du först tar dig med flyg till Island Antingen härifrån eller från Köpenhamn eller Stockholm Det finns direktflyg från Göteborg Nu låter det som att jag jobbar hos Island. Ja men jag vill höra det ja. <laughs> Men det gör jag inte Men ja, du kan ta det med flyg till Island och så Är det för, Rekavik då? Ja då åker, landar man i Keflavik Där jag spelade när jag kom hit Jag har bra många kompisar där men eh, du får ta, ta dig in till Reykjavik och så är det ett inrikesflyg på en timme. Eller bil sju timmar, du får välja. <går> är det en vacker väg med bilar? <går> eh, jag åkte där med ja, ska man säga min frus föräldrar och det var väldigt glatt och mycket snack i början. och Oj, det här är fint. Och så när vi kom till... Eh, sanden är någonstans mitt i Så tystnade i bilen <laughs> Och äh, ja Det, det är ju lite dystert på ett sätt också Är det svårt att köra bil på Island? Nej det är det inte Men ni kör åt rätt håll i alla fall ja. <laughs> Det här finns det. ju andra öar där i Atlanten Där de inte gör det Jag vet ja, precis Har vi någon sponsor den här veckan Det har vi Vår sponsor den här veckan är lite speciell För det finns en kille som heter Andreas Som har byggt upp ett litet företag som heter Klocksson Och kan du gissa vad de säljer jag tror att de säger klockor. Det gör de. Och Kloxon är som webbshop, klockson.se. Så fort som Andreas hade möjlighet att gå in i Blåvit och sponsra Blåvit så gjorde han det. Och det är ju väldigt roligt att Andreas sponsrar Blåvit eftersom vi gillar när folk sponsrar Blåvit när de sponsrar oss. Jag älskar när det är samma företag för då, det känns bra bara. Ja men det känns bra, det känns som att profilera rätt företag så att säga. Så fall om du funderar på att köpa en klocka till antingen dig eller flickvännen eller kompisen eller pojkvännen eller... Det, ja. det är jul snart. Ja, det är jul snart. Gå in på Klockson och kolla, för de har faktiskt klockor i alla möjliga prisklasser till väldigt, väldigt konkurrenskraftiga villkor. Gå in och kolla läget. Gör det! Gå in på gtb.se-bbpodd. Högst upp ligger bärnen för Klockson, inte helt otippat. Och klickar ni till den så kommer du till Klocksons hemsida. Och orkar ni inte göra det så skriver ni bara klockson.se i er webbläsare så tror jag han hamnar på samma ställe. Det borde vara så. Ja. Då uh, kör vi lite snabbfrågor med Hjalmar Jonsson. Det har jag sett fram emot väldigt, <laughs> väldigt länge. För jag var bara säga en grej innan du drar igång det här. Du får det. Vi hade ju förberett det här avsnittet 2014. Så blev det ju aldrig av då. <laughs> ja men då kör vi det 2015. Och så blir det aldrig av. Och till våran glädje blev det ju inte av ska jag säga. Mm. Och nu 2016 sitter vi här med extremt blandade känslor för att vi äntligen får spela in med Hjalmar Jonsson. Men att det också betyder att eran är över så att säga. Fullständigt namn. Uh, Hjalmar Jonsson. Inga andra namn? Nej. Nej. Och din pappa heter då Jonas, eller? Det stämmer. Ja, bara kontrollfråga. Får jag bara fråga då vad han heter efternamn i sin tur? Eh, Gundlöksson. Gundlöksson, bra namn. Ja. Ålder? Jag är 36. Längd? 182. Vikt? 77. Och du bor? Hissingen. Det kan man göra. <laughs> <laughs> vad på Hissingen bor du? Eh... Utast i vägen är någonstans. någonstans Vi ska inte ståka dig med. <laughs> och du kommer alltså från Eilster Precis. På Island Det tål att upprepas. Eh, vad har du för familj? Eh, jag har fru och två barn var, Två tjejer Det var de vi såg springa omkring på Gamla Ullevi igår Stämmer Det var första gången de var på Plan va? Nej, min äldsta dotter har varit med mig en gång Tidigare Oh ja, men den yngsta fick en ny spännande upplevelse. Ja, hon bara är det så här varje gång. pappa det var, Hon var <laughs> nog bara kall och frysen tror jag <laughs> mest. Men, äh, <laughs> ja. Den... Ja, det, var, det var kul äh, att hon fick äh, chansen att följa med mig där på det sista ha... gången. Det hade varit jobbigt om hon har, har varit helt exalterad och sa. Pappa, det här vill jag göra varje dag. Det. Ja, ja, ja, fast nu är det så här att äh... <laughs> nu är det, slut, så, ja. det är inget slut. Vad kör du för bil? Volvo en V70, eller hur? Det yep. <laughs> ja. Känns som en V70-män. Har du någon eh, sån här riktig drömbil som du har spanat på? Eller? <laughs> nu låter det här så rätt, eh, extremt tråkigt. XC70 har jag velat ta. <laughs> det, ja, det, det är fin. Det är en jag, jättebra bil. Tycker jag tycker XC60 är fin också. Eh, Nej. Jag, jag är ingen jättebilkille. så, men eh, ja, De tycker jag men Jag tycker Volvo är bra bil. Drömbel är så, en modell steg upp. Lite ja, högre ja. fjädrar, lite andra precis. skärmar. Skingratt. Ja, <laughs> ja. ja, de är fina. Ja, Men det, det är inte aktuellt. Alltså det, det känns ju som ett, ett mål som är rimligt att nå. Mm. Eh, när jag köpte V70 så funderade jag väldigt mycket på XC70. Men eh, jag nöjde mig med, med V70. Ja, fan. Vad tittar du på tv Om det inte är sport Just nu så är det Väldigt mycket serier Jag tittar inte så mycket på tv nu Man sitter du och till serier i bussen det, ja, Vi spelar mest kort faktiskt Eller har gjort i Väldigt många, många år det är skönt att höra att kortspelen Styr inte är förbi ändå Men magkänslan jag säger att... att ni är lite olika grupperingar När ni sitter i bussen Att vissa ja, gör det och vissa ja, gör det Det är lite olika Vissa sitter och tittar på serier eller filmer Och läser böcker eller ja, vi, vi har ju varit ett gäng som spelar kort jättelänge och säga, Benjamin Salo kanske inte är en jävel på Yahti. Ja, Vi spelar Nej. Nej, Det vet jag <laughs> inte men, ja, Kanske grym på Jatsy Kanske Ja, ja, men finns det någon favourserie som du tycker att den här var grym liksom, på Netflix eller något sånt där? Ja, jag tycker jag tillhör den kategorin som Tycker om Sagan och Ringen och te det temat så Game of Thrones har jag tittat jättemycket på. Det limmar ju perfekt med detta här isländska. Alltså. Det måste man ju säga alltså. Jag måste påpeka det. Var, det. Du... Vikings också. Det är ju B-varianten. Korpen Men, flyger. Ja. Får jag säga vad du sa innan vi startade <laughs> den spelningen när Hjalmar pratade i telefon? Säg det då. Du, han sa bara, spela in för fan, det låter ju som Sagan och Ringen. <laughs> Jaha, ja. När jag sa, ja. <laughs> eh, nej, så ja nej Jag tittar på allt möjligt eh, Alla möjliga serier faktiskt eh, Inte jättemycket för sci-fi Men eh, Men ja. Game of Thrones går ner Ja, ah, det, det är okej okay. Vad lyssnar du på för musik? Väldigt blandat faktiskt eh, Inte så mycket R&B Oh fan <laughs> eh, Nej Jag anlatar, jag lyssnar på R&B också Finns bra låtar där Och ja men om du har... Lite mer åt rockar håller, Men har blivit lite poppigare. Sen lyssnar jag väldigt mycket på Svensk musik för tillfället För svenska är väldigt bra på musik Men om du ska ha jalmars förfest Och så ska du dra igång den här festen För att det är lite för dåligt drag Vilken låt drar du på då? Oj Jag har ju Kickstart My Heart med Mötley Crew till exempel Alla mm. har ju en sån låt Nej, ah, jag vet inte. Det är sällskapet. Kanske Foo Fighters eller något sånt. Mm. Lite så här mellan. Inte, inte för tungt och inte för lätt heller. Vilken är den skönaste segen med blåvitt? Och, och vi har väl sagt att man inte får säga guldet 07. För att... jag har ju sagt, det här kan bli ganska intressant. För det är, vi har ju några matcher att ta av här nu. Ja. På 15 år. Bästa segern Ni får nästan komma med förslag. Ja, du jag har ju mina höjdpunkter från hans karriär, men jag vill ju höra din liksom. Um, det har varit no någonting extra, liksom alla Derby, uh, Derbyn um, matcherna uh, Malmö. Uh, men det är svårt att peka ut någon om inte jag får välja den. Guldmatcherna. Jalmajon som får välja vilken får, match han vill. Då får jag välja. Ja, då, då säger jag den. <laughs> <laughs> Eh, har du varit med om något riktigt konstigt Eller något sånt där en match när det hänt något som varit helt eh, Utöver det vanliga Ja det har varit med om eh, Den här Torina matchen ja. Var jättekonstig Ja det förstår jag eh, eh, Ja den var jättekonstig Torna matchen var alltså när vi mötte AIK bara, borta borta bara ja. dagar eller dagar nej dagar var det efter att Ivan Torna deras ordinarie målvakt hade gått bort helt oförståeligt det hade bara ja. hänt och då så valde AIK ändå spela matchen och vilket inte alls kanske var fel Men de gjorde det och då var det lite tyst minuter Det var väldigt märklig stämning under hela ja, den matchen Ja, jag var på den matchen, jag kan intyga Att det var mycket, mycket märklig stämning Man visste inte om man skulle jubla eller bli arg Eller glad eller någonting Nej, det, var... det är ändå det var ändå liksom Ja, vad ska man säga AIK, liksom Bittre rivaler Men mm. ändå på något sätt liksom Fotbollsfamiljen Det var liksom det hade kunnat vara någon i lag som hade Gått bort liksom. Mm. Och då, då var man tungen li lite att sätta sig i den situationen. Och det hade inte alls känsla bra. Jag kommer vi gjorde 1-0. Jag tror att Filip gör 1-0 mm. på straff. Och jag bara ska, ska, ska jubla. Och så bara känner jag bara, nej. Mm. Ja, ja, det det, var nej. Det var... Nu spelar jag inte matchen. Men eh, det, var, det var väldigt märkligt. Och sen spelar jag... Jag vet inte om jag ska säga det här Men vi spelade en träningsmatch mot ett bulgariskt lag Nere i Spanien någonstans Vad mm. det Stare va? Ja. Mm. <laughs> ja Ja Ja Det går någon Jag, jag tror inte jag har varit med om en match som var Matchfixing liksom Men eh, ibland undrar man om inte den var det Den har vi pratat om många gånger Kanske inte här men du och jag har ju pratat om den matchen De presterar inte på topp bulgarerna så kan Nej man säga. men ja, det, var, det var väldigt konstigt Eller så ja eller de hade varit där länge och de kanske vill åka hem bara Nej, vet jag. behöver inte oroa dig för det Jag tror att Nej, är men alla är äh... överens om vad som händer Den matchen ja. <laughs> men... Nej, sen Inget som poppar upp så sådär I skallen nu Är du skrockfull och sånt? Har du någon sån här ritual Som du måste göra innan matchen Ta på Nej. dig skorna i någon ordning eller något sådär? Det Nej. känns som att han inte hade det. Nej, jag kör inte. Jag hade väl kanske någonting, men inget som jag har kvar nu, kanske. Vad var du göra samma saker bara, eller så här. Mer rutin, rutiner. Rutiner. Ja. För att inte börja tänka på det. Men inte gå ut sist i rumsklädningsrummet? Nej. Jag vet inte. Jag kanske sätta benskyddet först på vänster, eller? Nej, jag vet inte. Det är inget som sitter kvar Man fall. är lite som en maskin där kanske, när man bara förbereder sig. Man gör allting ja. likadant. Ja, det? precis. Ja. Du känns ju inte som en person som håller på med trash talk så mycket på planen. Nej. Men har någon sagt något riktigt grovt i dig någon gång? Något så, något, eller är det konstigt? Eller liksom... ja, Bågar de ens det? Nej, men... <laughs> det har väl flögit ord eh, fram och tillbaka. Även från mig och mot någon annan. Så... Men eh, nej inget som är märk märkvärdigt tror jag. Men påverkas du av trash talk om någon säger något riktigt grovt till dig? Nej, jag... det har inte hänt så jag vet inte. Nej, men jag tror jag tror inte det. För det räcker. Du och jag är ju till exempel väldigt olika du, man kan ju säga Jag kan ju säga att jag ska slakta Hela din familj och du bara rycker på ja. Och du kan säga att jag slog en dålig hörna Och jag vill döda dig det är inte så. Men, men ja. så, så det, det är ganska stor skillnad ja, men, men om någon säger någonting Så är dåliga hörnar också Fan vad usel du är allmän alltså, alltså något, Vad som helst Känner du att du Nej. bara kan skaka av dig i sånt Eller, eller ligger det kvar och grov lite Nej det gör det inte Eh inte, inte under en match alltså det är, Fokus Jag bryr mig inte Ja så. precis jag bryr mig inte Sen är det, det har inte hänt Någon sån här allvarlig grej Så Någon har kanske skrivit Fan vad dålig du är", Men ja okej okay. <laughs> Jag vet jag det <laughs> Vem är den bästa spelaren Som du spelat eh, tillsammans med Måste jag välja en du får välja flera. Han har så många år så du får välja tre då. Eftersom han ja, har så tre. lång period att välja mellan. Oj. Det är ändå svårt kan jag säga. Ja. För jag har spelat med jättemånga bra spelare. Jag skulle kunna nämna 20. Men mm. du får inte. <laughs> Okej. Okay. Topp tre. Ja. Eh... Ja, nej du kunde ju säga. I isländska då. Ja, precis. Ja. Och. Um sen Jag har alltid hållit Niklas Alexandersson väldigt högt. Mm. Och jag ska också välja min kompis Ragnar Sigurdsson. Mm. Mm. Två inställningar inte helt otippat. Och Niklas Alexandersson, min favoritspelare. Eller hur? Vad ja. var rätt svar får vi säga. <laughs> Vem är den bästa spelaren som du har mött på plan som du har spelat mot? Eh, Kaka. Ah, ja, ja. Vad var det i... Brasilien 2002. Vi mötte dem för VM 2002 mm. där de uh, spelade med sitt inhemska lag och Aj. vi hade väl BSE-stök på vårt lag. Men det var en uh, häftig upplevelse. Vi åkte dit och fick stryk med 6-1. <laughs> uh, och då var han redan då jävligt bra. Ja, jag tänkte, men han var ju fortfarande inte utblommad hela vägen. Nej, nej han spelar ju fortfarande i Brasilien. Ja. Sen när han med bidrar till uh, VN-guld för Brasilien är 2002 Och sen Blir han den spelaren han blev uh, Han spelar ju Milan och Allt vad det heter Satte du någon glidtackling på honom då? I, det har jag inget minne Jag hade någon uh, jobbig jävel Eller en brasse uh, ja, Givetvis <laughs> Eh, Edilson tror jag han hette. Ja, ja, man, ja. En liten sån här ja. snurgubbe Och ja. jag hade fyllt upp det, kan man säga. <laughs> Hjalmar svarar alltså ja på den här frågan. Ja, jag kapade kaka. Ja, <laughs> ja givetvis. Har du någon favoritspelare som inte har spelat i blåvitt? <laughs> eh, också flera stycken. Men jag jag är ju så pass gammal här nu. Så jag... De, de som lyssnar på det här kanske inte känner igen Vi har ett väldigt brett spann eh, Romario var min förebild När jag mm. var liten mm. Men eh, när han slutade så tog En, en över Som hette Paolo Maldini ja, ja. Ja. Lite mer på din position ja, så att säga. Mm. Snygg också ja, Jävligt snygg Det fel på Romario heller Ja, men han känns lite mer äh, att ja, nej... chips Copacabana Kompatibel ja, ja, ja. idag Gerard håller jag av också Vem har världens bästa vänsterfot Det är en specialsnabbfråga bara för dig Roberto Carlos Jag tänkte ju säga det, det finns väl bara ett svar. Hjalmar Jonsson Sista snabbfrågan där då Är ju om du håller på något annat lag Är det Liverpool också då Eftersom du snackar om i Gerard här då? Yep. Hur kommer det sig min äldre bror höll på dem Och så hängde jag på det mm. Helt enkelt. Är Premier League stort på Island? Ja, ja. det är väl eh, Lite sån tipslöda här i Sverige Förr mm. Så var det ju även på Island En match i veckan där Och ja Man följde ju det Just Liverpool vet jag är extremt stora i Norge Och stora delar av Göteborg också Men ja. är det Liverpool ett sånt lag som är superstort på Island också? Då? Ja kan man säga. Ja. Uh, ja, det är väl ungefär som här kan tänka mig. I Norden är Leopold stort i Norden och många andra lag För den delen också. Men ja. Uh, uh. Men när de ringde och ville värva dig, så var det ändå nej, liksom. Uh, nej, jag ska tja <laughs> skona. <laughs> Då går vi rakt in på den senaste matchen. Mm. Som alltså är Hjalmar Jonssons sista Hemmamatch på Gamla Ullevi Ja En match som slutar 2-2 Efter mål av Emil Salomonsson, Mads Allbäck och Per Frick Gånger två. Mm. den såg man inte komma Nej jag kan tänka mig att Victor Prodell som eh, är en, ett mål från 70 ledning som satt på bänken inte var glad för det. Men det är en helt annan story. Mm, det finns men. säkert någonting som inte vi känner till där. Ja. Eh, vi gör så här att vi hoppar rakt in till matchminut 27-28 någonstans. Thomas Rognel ligger skadad eh, på backen. Vad går det för tankar genom huvudet på Jonna Jonsson precis då? Jag tänkte va, vad fan, ska jag vara inne <laughs> redan? <laughs> eh, när jag såg att han eh, sträckte sig eller ja, det hände någonting med hans baksida där. Och du är den naturliga ersättaren på mittbacksplatsen här liksom. Ja, jag gick upp och vände upp i alla fall, mm. ska man säga. han springade två, tre gånger fram och tillbaka och så var kolla på fasta situationer. Ja, vi har ju koll på det. Stått där no några gånger. Så, mm. Men eh, ja, så var det bara att snöra på sig skorna och, och hoppa in. Och inte det är nästan lite farligt? Tre löpningar och sen gå in och spela allsvenskan. Det, det är ju ett ganska högt tempo. Jo, men eh, det kan ju vara farligt också att spela med en man mindre. Jo, jo, men det kan ju vara skadligt på längre sikt. <laughs> men men du, det är inte så att du tänker liksom, shit, min sista match och nu ska jag in och spela. Det är inte sådana tankar. Jag bara jag inte tänka nej, jag har inte tänka på det. Utan jag var bara att gå in och Ja, vi låg under med 1-0 Och det första steget var att försöka Kvittera och sen Liksom, ja, ja vi, Tänkte inte så mycket egentligen utan jag gick igen och körde bara. Game mode bara i in, ena in, liksom Precis ja. Jag blev ju supernervös mm. För jag kände liksom att Hela karriären Hela karriären, du har ju redan gjort Allt, allt man ska, kan göra där Så det kan ju skita sig liksom ja. Förstår du vad jag menar och, ja, ja. Jag, bara, jag vill lite se något som skiter sig nu men det säger kanske också mycket, lite om mitt psyke ja. <laughs> och du tänker bara ja då går vi in och kör som vi brukar ja, det var ju skönt att det var du som spelade och inte jag då sen så är du med i situationen som leder till våra straff vad händer där egentligen? Jag vet inte eh, om det var efter den hörn eller någon inledningsvisback för jag brukar inte vara där uppe i någon av fall <laughs> Nej, så, om det inte är det så, <laughs> så, så där. Vad fan gör han där? Dödssugen sista jag, matchen Jag har för mig att jag vinkade lite på bollen och försökte, ja, och så kom den och jag försökte nicka den tillbaka och se om det fanns fram, någon framför målet och så fick han bollen på handen och vi fick straff Hur nära var det att du tog straffen? Inte ens nära. <laughs> men fick du, fick du. För jag tyckte ändå är så gud som att Emil sneglade åt dig. Ja, det gjorde han, Men jag sa bara nej för helvetet det du ska slå där <laughs> Varför vad, gjorde du så då? Du hade ju nej, Men Emil slår ju straffarna, det vet ju alla. Ja. Hade du stått 3-0 så kanske jag hade tagit den. Hur, vad hade du lagt den då? inte som du sa. Jag hade inte chippat. Jag säger ju bara att om Jalmar Jonsson hade chippat bollen så hade ingen förväntat sig det och den hade med största sannolikhet. Jag gått hade drat Ja, jag kan se den. Jag hade dratt en högt upp i målvaktens högra hand. Mm. <laughs> alltså, tänk om man har dratt den med högen. Vilken mindfuck. Ja, hur har du är det? Med höger då. Ah. Att du bara visar sig så här efter 15 år. Fuck, han är dubbelfoten. Ah. Ah, ja. ja ah. sen, sen så tar de ju ledningen en vad, vad är som händer vid deras 2-1-mål? de får en eh, kontering på oss så kommer väl ah, tre mot två en halv Tom jagar där hem som galning. Han uh, slår ut en passning som jag ska försöka bryta. Jag tycker den kommer så pass nära mig så jag ska försöka bryta den men eh, det blev till <går> ja perfekt passning till honom egentligen. Inte typ surprise så chippar han igen ganska sista. Ja precis. Där. Så chili i ja, men eh, ja. Vi kom tillbaka från det. Ja, va, ja. Vad, är, vad är känslan när när Mats eh, slår in två 2, 2 där? Ja, bara fan vad gött att i eh, får i alla fall eh, ja, då, i det läget ska man ha en gjort då Eh, och det var ja, självklart ville vi vinna ju tills men eh, en pinne räckte för att behålla våran plats i alla fall. Det viktiga i det här läget är ju faktiskt att eh, säkra fjärdeplatsen. Ja. både ekonomiskt och framåt. Skilja. Ja, precis. Så det var det vi satt ut med här nu inför sista. Mm. Efter matchen så får du ju mikrofonen där, eh, både du och Adam ska, ska vi såklart nämna som eh, mm. får komma in och spela sin sista match också på Gamla Ullevi eh, Men då får du mikrofonen där och då känns det lite som att kanske en miljard känslor tar över och det kanske låser sig lite när man ska prata Om du får en ny chans nu, vad, vad vill du säga till supportrarna på läktaren? Uh, ah, jag kommer inte ens ihåg vad jag så <laughs> ja Men uh, nej, nah. det var mer lite. Uh, när de blåste av så var det så liksom, att uh, det kommer tv och de ska prata och jag var lite så här. Jag var inte riktigt beredd på det. Nej. Utan uh, uh, jag ville ju gå som man gör som vanligt och tacka motståndaren för matchen och. Och, ja och ja. typ med lagkompiserna och lite så liksom. Men jag, jag, jag vet inte. Det är, ja. Om man ska säga någonting mer det, det, det är lite som jag har sagt egentligen på flera andra ställen att ja, jag har varit där i 15 år eh, och supporterna har varit med oss i mer och motgång. Eh, det har varit roliga stunder och det har varit jävligt tuffa stunder också. Det Men måste... då finns ju... Det, liksom, det är det som finns kvar. liksom Alla som kommer på våra matcher och jag tycker in är grymt på bortamatcherna till exempel. Jag blir alltid lika imponerad när folk tar sig och liksom åker. Det måste vara kul också annars gör man inte det. Kanske. Det måste vara en gemenskap och man åker och tar några bärs och Umgås och, och sen, ja. Det är alltid matchen som styr liksom om det blir bra eller dåligt. Så ja. Men eh, att, eh, att eh, ni har varit med oss eh, oavsett om det regnar eller om det är sol. Helt enkelt. Nästa match. Är på söndag Borta i Norrköping mm. Årets sista allsvenska match mm. uh, Och då kanske man kan få En chans till att se alla människor som spelar fotboll va? Ja men det känns så, alltså Rånge la sig där i minut 27 Jag tror inte det var för showens skull Så att säga, utan det kändes som att det hände Någonting där och uh, Var med och tränade idag Thomas? Uh, han var på gymmet idag Som många andra <laughs> Får vi ingenting Magkänslan säger i alla fall att det finns Stora möjligheter att se Hjalmar Jonsson Spela fotboll en sista gång Uppe i Norrköping här Så om ni hade planer på att dra till Norrköping Så kan det ju vara en dealbreaker i alla fall Se Hjalmar ja, ja. Det är Så jag har jag ju hållit på sedan 2002 <laughs> se, se oss Precis Inte Hjalmar Jonsson. Då tänkte vi prata lite mer om Hjalmar Jonsons Tid i blåvitt så att säga Vi brukar ju köra karriär här men ja. den är ganska enhällig på ett ställe så att vi, vi håller oss till, till Blåvitt Ja och vi tänkte att vi skulle ta det mycket på, med hjälp av lyssnafrågor som har fått in en jävla drös Jag tror att det är nytt rekord va? Det är definitivt nytt rekord men det känns också värdigt eftersom Jalma Jonsson är allas man Precis <laughs> Du kom till Blåvitt när då? 2002. Ja, som Tom sjunger. <laughs> ja, precis. Du har varit i klubben sedan 2002. Det var typ det året jag lärde mig igår. Och du gick då från klubben som var... Eh, jag, är, ja, moder, Min moderklubb Hötter heter den. Mm. Eh, sen flyttade jag när jag var skulle fylla 19 till Keflavik. Mm. Och spelade där i... Ja, två och ett halvt år innan jag kom hit. Var det sju timmar med bil hemifrån? Ja, ungefär. I sträck. <laughs> Långt till hemmamatcherna. <laughs> <Ja, laughs> ja. Nej, men uh, ja, så, så på den uh, vägen var det. Så det är tre klubbar som du har... Uh, ja. Och vem var det som värvade dig till klubben? Uh, får man inte säga att det var tränare och sportchef då, eller? Stefan Lundin och Roger Gustafsson. Uh. Säkert någon annan inblandad i det också, men... Uh, men vilket gäller skitår att komma till blåvitt. I. Ja, det var väl inte så man tänkte att det skulle börja. liksom Vad hände? På grund av. Nej, ja, du, får, du ja. får ju berätta här. <laughs> Vad hände 2002? Nej, men jag tror att egentligen jag var köpt som en backup till Pontus Komark som spelar Vänsterback då. Och så fick han lägga av tyvärr på grund av skador. Så ja. Jag kastas in i det på Ja kastas och kastas Men du får eh, gå in och ta Ja plats, precis ja. och, och, och ja, ja, Som ofta händer med Spelare som kanske kommer från lite lägre Nivå man, man blir skadad Man tålar inte träningen riktigt Jag drog på mig lite skador Och sånt där Så det var ju ja, Så var ju året för min del Men eh, som De flesta vet så Kvalar vi det året vi, vi var ganska nära att åka ur faktiskt. Så det var inte riktigt så man hade tänkt sig att det skulle börja. Det var svensk kval mot Västra Fröl Frölunda va? Ja. Och vem är det som skjuter oss till, till tillbaka till allsvenskan? Jonas Henriksson i två. Ja faktiskt. Ja. Han får vi ta Burey någon gång? Det får vi göra. Ja. Vi bara får dricka bärs Jonas också. En helt, helt annan historia. Ja. Då kommer vi sitta sett det här i tre timmar kanske. Jag, jag, jag drog ju den historien med Jonas och jag blev så här jätteviktig. Vad heter det? När, man, när man blir nostalgisk blir jag så hade ja. vi tagit ett par drinkar och så stötte jag på någon som bara. Fan, du räddade klubben 2002. Och han var lite trött på att höra det? Så det, det, ska, det ska vi säga till honom här. Det, det var inte hans. Ja. Nej. <laughs> uh, vi tar en fråga som vi fått på Instagram från Samuel Frömark. Lite filosofisk fråga här faktiskt. Mm. Om du inte hamnat i blåvit, hur har livet sett ut då? <laughs> ja. Uh, min tanke var ju lite. Uh, när jag kom med i usa hemma på Island så uh, fick jag liksom den här extra sporren. Och då ville jag, då såg jag ju spelare som. Ja, uh, jag tyckte kanske att jag inte var så mycket sämre än mm. som hade gått utomlands och så där. Så jag satt det upp en plan på två år där jag skulle lyckas med det. Och. Uh, Annars hade jag nog hoppat på eh, USA-spåret med college fotboll, tror jag. Var det vanligt på Island eller? Ja, det är inte del som gör det och jag fick faktiskt ett erbjörn att åka till eh, Long Island i New York. Mm -hmm. Så... Heter de Long Island Ice Tease-fotbollslaget där eller? Nej, <laughs> ja, då hade jag inte gått dit. <laughs> det, det låter som ett hockeylag med. <laughs> Så ja, det hade väl... Det, det var jag inne på då liksom, men... Sen kom jag hit och här har jag varit. <laughs> <laughs> vi är glada för att det inte blev Long Island Ice för dig. Ja, det är vi ja. väldigt glada för. Jocke, kommer du ihåg att vi hade en FIFA-tävling här nu för ett par veckor sedan där vi skulle eh, tävla ut ett signerat ja. FIFA? Vinnaren av det, Jonny Stjernström, Jaha. som eh, kommer få sitt FIFA här om ett par dagar Fan han in en jätterolig bild, har skrivit en fråga till Hjalmar. Vad kommer du ihåg från din allra första match med IFK Göteborg? Antar att det var en träningsmatch? Så berätta gärna lite om första träningsmatchen och om första seriematchen. Ja, det går ju säkert att hitta någonstans. Man, någon finns lag, Hacka eller någonting sånt kanske? Uh -huh. FC Hacka? Eller, eller om det var HK? Gjorde du mål? Nej <laughs> Första seriematchen då Allsvenskan? Ja, hoppa in mot Älvsborg, tror jag, vår första alltså debut. Hemma, borta? He hemma Vad minns du från det? För, jag tror vi förlorade Ja, men minst du såhär, ne nervositet? Nej, eller på... det var mer så här, Ja, nu ska jag hoppa in och bara köra Och det var på gamla, gamla ull ja. vilken är bäst? Gamla, gamla Eller nya, gamla? Nya <laughs> Marcus Andersson frågar på Instagram här Vad är ditt bästa minne på 15 år i IFK Göteborg? Det blir lite samma som, som de här bästa frågorna här Du, um, du har för mycket, men säg någon, någon grej som du... Ja, de titlar vi har vunnit, äh, Essenguld äh, Kuppguld Kuppguld, tågresan hem där var helt magiskt tycker jag <laughs> uh, nej, och så. Bästa minnet. Det är ju. Det, det vi har gjort tillsammans. Alla som har varit i ett fotbollslag, hoppåslag. Eller i ett lag för den delen liksom. Ibland, är det, ibland går det upp och ibland går det ner. Och, men det är den här gemenskapen med. Med kompisar liksom. Och allt vad vi gör. Det. Och. Alla tokigheter som kan förekomma. Men får jag ställa motsatta frågan då? Vad är det tyngsta ögonblicket du har haft generellt från de här 15 åren? Nej, det har varit några tunga förluster och... Det är inget att stika under stol med. Att, ja, vi, vi har haft några tunga ty förluster och, som har känts extra. Men det kan ju vara mer än förluster. Det kan ju vara att något tände där eller... Bussen blev vandrad ja, Du förstår vad jag menar, det kan vara så mycket mer än matcher liksom. Folk har ju frågat om Basel Borta matchen, den incidenten när, Ja, eh, när, när, det var du, såklart du, uh, Jättetung uh, Vi ska säga att de får en, alltså en straff I uh, slutminuterna aha. Som ja, De får för att då man tror att Hjalmar Tar med hand i straffanordet, vilket han inte gör då Och då åker vi ur uh, Champions League-valet mm. Ja, det var... Det var en sån tung grej, eh, absolut. Men du är inte sån att du så, här, för du vet ju att du är det rätt där, men kan du ändå ta skuld för det? Är du sån, sån person? Ja, det, det kan jag göra. <laughs> Hur hanterar du det då? Nej, men det är klart att eh, sånt eh, rullar ju ibland och då, ja, då får man ju bara ta det och så får man gå vidare. Skulle hålla ner handen känner man då? Det var... ja. Det är nog sjukt lätta eftersom du inte, är... inte, inte träffar handen men, Nej äh, men lätta, ja, ja absolut man, man hoppar upp Sen har jag ju fått på mig en straff det jag har haft upp handen Och då tog den i handen Och det, det är på e-cina och... Men det är kanske är lättare att hantera själv För då vet man ja, ju Ja men att... då man har gjort det liksom Ja Ja men ingen äh, jättekraftig motgång som var här tyckte jag inte det var roligt med fotboll längre. Här övervägde jag ändå att skita i det. och Nej, men jag tror att alla som håller på med idrott och, och tränar och, och kör, det, det är nog skador. Mm. Det, det är inget roligt. man Ja, det är olika hur man påverkas. Men att få se liksom lagkompisarna, ja träna och kämpa där ute, liksom. man, ska, man vill ju inte sitta inne i gymmet och det är inte där man spelar fotboll. Hur, hur länge har det gör jag, alltså men eh, eh, du tar liksom bort, eh, ja, vad ska man säga? Du tar, du tar bort det som är roligt. Hur, hur länge har du varit skalad som, som längst? Eh, fyra månader ja. har varit. Eh, men sen har man dragits med en massa grejer Men ändå kört liksom Men att man känner att det kan komma Ja och sen kommer det till en punkt där liksom, nu, får jag, nu kastar vi in handduken mm. För det går inte Men då kan man ju i alla fall Sagt att man har ja, Man har gjort vad man har kunnat Och sen ibland får man ge sig bara Hur tycker du det har utvecklats på Skade och rehabfronten. Jag menar från när du kom till nu Med hela sjukvårdsteamet Och allting jag tycker vi alltid har haft bra folk där Runt omkring oss Sen det har lite med resurser att göra Vad man, vad man kan jobba med Och men att du har folk som brinner för det Och det tycker jag vi har haft På den biten Så vi, vi har fått all hjälp Som vi har behövt Mattias Hansson frågar också på Instagram vilken eller vilka personer har betytt mest för dig i blåvitt genom åren? Och Det behöver inte vara en spelare. Det kan vara liksom, en lagkompis eller vad som helst. Äh, alltså Eftersom vi inte nämnde Håkan på att ta av det så får jag vilja säga. Han, då. <laughs> <spell> Nej, Håkan har betytt eh, mycket för mig. Det ska jag inte stiga med stor det, det pratas till och med bland om att det finns någon, en Håkan Milde aura uppe på andra uppe på kamratgården. Att det är mycket som är som går i hans fotspår Så att säga mm. Upplever du också det? När jag jobbar <laughs> <gjorde det> där Så gjorde jag det Nej men Det är klart att Folk som Håkan sätter sina Ja Sätter sina intryck och spår i Och det tycker jag Ja Han är i den här blåvita andan Och den ska ju föras vidare men det känns nästan som att han var med och tog fram den. Alltså, alltså att, att den, den fanns inte och så kom Håkan och så kom den blåvita andan och, och sen sitter han, det lite jag, kvar i Jag, jag tror kanske utan att trampa någon annan på tåna att han tog fram den lite igen. Mm. Ja. Eh. Vad är den blåvita andan då? Nej men eh, jobba hårt. <laughs> Nej men eh, ja, lite tydlighet och ja, jobba hårt och och de värderingarna som klubben har, eh, helt enkelt. Man inte, jag tycker det är så här. Fotbollsklubben ska ha sina värderingar och de ska ha sin tråd liksom. Och sen tränare och spelare, de kommer ju och går. Men eh, klubben måste ju ändå liksom, ja. Klubben måste bestå. Men eh, de, de grejerna måste ju föras vidare. Det, sen, sen är det inte fel och liksom, och Här kanske vi kan plocka en grej Eller här kan vi plocka en grej Man ska känna igen Men, sig Men äh, äh, liksom, stor del av det Ska ju ändå vara liksom. Det är det som är hjärtat i klubben För, för mig så är Håkan Mildhöran Allt som är inte Outside the box <laughs> Flickan med punkt bra namn Har skrivit en fråga till eh, Hjalmar här <coughs> Finaste i staden Göteborg Bortsett från Blåvitt Eftersom jag kommer från en ö Så får väl ändå säga liksom ja, Kusten lite alltså Skärgården och det. det är ju oerhört fint på, på sommaren Du fiskar ju en del Ja har du ja. båt och så också? Så nej det har jag inte, men du, du har... kanske skraffar mig nu när jag slutar <laughs> Men och, och, var åker du gärna och fiskar någonstans då? Om du... Lite överallt det, det är liksom Jag har inget sånt favoritställe så. Du har inget bra braxområde och så vidare. Nej ja, men lite, så, nej, det är lite <laughs> ja, Precis. Det gör ingen äh, fiskare Det är som att fråga om svamp Nej men det är lite så här äh, <laughs> ja. jag, jag åker dit jag, jag har inget speciellt ställe sådär. Är det sött eller salt då? Uh, mer. När jag bodde på Island Så var det ju bara sött mm. Men nu har det blivit mer salt mm. Vi har ju fått en fråga På, på det ämnet där också Hen Henrik Arvidsson som ville höra Din bästa fiskehistorie <laughs> När jag var liten hemma på Island Så fick jag då fångade, eller ja, Fick jag en lax I en bäck som jag trodde inte det fanns Lax i <laughs> Så ja, det får det vara den då Men filerar du och så håller på själv eller? Jag har ju provat Ja, det har jag gjort Men jag är ingen expert på det <laughs> Bergström DB Frågar Har du någon gång varit riktigt nära att lämna IFK Göteborg under dina 15 år i klubben? Ehm, nej, egentligen inte men det har ju funnits tankar på att kanske testa på något annat. Men jag har tyckt att det har varit bättre att vara här. Har du haft några anbud liksom från stället? Ja, kan du avslöja nu? Ja, det, det har ju funnits lite... ja Det har ställts lite frågor hit och dit. Men... Nu är det över, Alma. Nu kan vi bara öppna det, det, våra det. sinnen och säga vad vi känner. Något så kan du bjuda oss. Det har varit mest i här i nära, ja, runt omkring oss. Ja. I Norge och Danmark. Och, och lite i England också. Men det har liksom inte kommit så långt att jag ja. Sen har man ju ibland fått uh, vänta på Förlängning, eller mm. så man har man fått mm. vänta ett tag in på hösten. och kanske varit lite osäkra. Håller han fortfarande, eller kan han tillföra någonting, eller förstår att det är sådana frågeställningar har funnits i, i min tid här i alla fall. Mm. Men jag menar, både Danmark och England är ju två bra länder att bo i, var man än bor i landet, så att säga. Och det är ganska bra under ekonomiska förhållanden också. Varför var det inte intressant med det? Då? För det skulle vara det skulle vara så mycket bättre för att jag skulle lämna det här stället. Mm. Är det mer du är med trygghet än cash? Ja, det är det jag. Jag, jag. Någonstans kanske jag trodde att det skulle... Ja, kanske lite naiv tanke från början. Men jag, jag tror ju liksom på det att, eh, att det kanske skulle ge mig någonting tillbaka. Eh, att man var eh, kvar här så länge Men har du inte gjort det också då? Absolut <laughs> Vi har väl en lite liknande parallell Med Emil Salomonsson som spelar i Laget idag som, mm. som, Det känns som att han har tackat nej till I anbud för att han känner att Här trivs jag, här vill jag vara liksom. alltså, mm. Utan att veta någonting mm. så är han ju så pass bra Att klubbar har velat ha honom, det ja, fattar ju alla precis. Ja. ja det tror jag med Mm. Så att, där kanske vi har Framtidens Hjelma ja, Han har spelat hela taget nu så. Är lika snabb efter 15 år? Jag tvivlar alltså <laughs> Ludvig som Backman frågar oss så här Vem har varit den bästa lagkamraten Genom alla år, både på och utanför plan? Du vill inte de här Bästa Nej, här frågorna, men vem, för... vem hänger du med idag? Mm, mycket Mest hänger jag, jag har spelat ihop med Adam Längst av alla mm. Vi är kompisar och vi har hängt en del utanför Och jag tycker det var fantastiskt kul Att få avsluta med honom igår Bestämde ni så? Okay. Dela, Dela den kvällen med honom Kunde du inte hitta en bättre kille Och göra det med Så ni ni bestämde att vi skulle sluta Ja ah, du ska klappa där och... <toss> <Ja>. <toss> Men nej Det är klart att vi har snackat här det är, det är ingen jättehemlighet att vi har snackat om. Men den som har betitt, eller så, mest för mig som jag sa innan, och kanske rent liksom, arbetsmässigt, och Håkan tror jag. Är det lite så här mentorgrej också så att du kan ringa Håkan liksom om du behöver bolla och sånt där? Är det ja, vi har inte gjort jättemycket sånt, men vi, vi vet vad vi har varandra lite. Ja. Mm. Melkergad Helt oklart om han är släkt med Ergad fråga här Vilket mål var bäst eller skönast I tiden. Nu är det Sex, sju stycken vi har att välja på va Oj det är mycket Vi har nått mot AIK och Vi har nått frispark mot Elfsborg. Och sen har jag. vi en till mot AIK Två stycken mot AIK Aha. I år och för tre år sedan om jag minns rätt Jag tror att det är så här Att jag har gjort två på Halmstad två på Allesbor. Två på AIK. Och ett på Kalmar. Mm. Ja, nu sju Ja, men får. Ja, det är mina allswenska mål. Eh... Och så kan man också räkna. Nej, jag, in... ja, vad ja. ska man säga? Då, bästa målet, då, något som jag är mest nöjd med kanske är ett av fri, frisparsmålen mot Allesbor. Mm. Ja. Det är 2009. Ja, det var lite fult då. Det var inte det var fult, men det gick in. Ja, Nej, då var det som året efter snyggare. Peter Kristensson har frågat så här. Vad är en tränares viktigaste egenskap samt vem av alla tränare han har haft har varit bäst för honom? Eh, att man får alla att dra åt samma håll. Det är, man, kan, man behöver inte kanske ha alla de bästa spelarna på pappret. Nu har man sett exempel på att inte, man har haft bra spelare på pappet men inte lyckats och så tvärtom mm. att det har varit lite kan jag se. I Sköteborg 2012 ungefär. Ja, <laughs> ja men ja du är inte helt fel på det. Och eh, om det är någon av tränare som har betytt eh, mer eller mindre för din karriär eller som har betytt mycket för din karriär? Nej, jag tycker jag eh, det är svårt. Alltså. Men eh, jag får ändå säga att jag tycker Jonas, Stefan och Teddy hade en väldigt bra mix av, av egenskaper som passar oss bra. Och det renderar också i ett, ett allsensk guld så att det är ja, facit lite. Ja, precis. Och, men jag har försökt ta om man ska liksom försöka plocka på sig någonting så försöker jag ta från varenda en som jag har haft som tränare och mm. se vad, liksom, hur han ska stanna med den situationen och hur gör han där och vad, ja, allt det där liksom försöker plocka eller nej så här skulle jag inte göra om jag var mm. tränare Stefan Ren hade ju ett sagolikt spelsinne när han var spelare kunde han överföra det på något sätt som tränare ja, jag tycker de, som jag sa innan, de tre kompletterar varandra ganska bra Ja, på så vis att En var ju spelare eller två år kanske Jag vet inte riktigt vad Teddy spelar men <laughs> Ingen vet Jo, men eh, han var nog för, för, spelare Men ja. eh, Jonas kom ju där Därifrån och Stefan Lite längre fram och sådär och, och förstod man, jag mötte ju honom också Så mm. Jag är så pass gammal <laughs> Mötte Reni i Djurgården. Ja mm. eh, ja Så det jag skulle vilja säga att om tre. Om jag, får, ja, om jag måste välja en. Så väljer du, tre. Så väljer du de tre. Det är väldigt typiskt i ja. När jag ska välja en så väljer han tre. Diplomatiskt. 07 var ju ändå. Då, då var ju guldet med. Då. Ja. för vi stå till med 07? Ja. Ja. Johannes Hedlund frågar här. Vad tycker han om framsidan i GT som tillägnades? Ja, det var ju Jalmar slash Chuck Norris-skämt. Och vad ska han göra nu? Ja, det var någon som visade med det. Och jag garvar bara. Jag... Det var väl jätteroligt Det var alltså då Framsidan på GT-sporten den dagen Var bara en massa Chuck Norris Slash Hjalmar Jonsson quotes då Det var väl en tävling vi hade Vi hade fått tag i dina dojer Och så skulle Va, vi låta så, ut dem så var det, ja. De saknades på kameratgården Det på plötsligt i dina skor Aha. Eller var det någon liten jävel och snutt då Rolig kuriosa att det var samma dag Som Västra Frölunda Hockeyn hade sin eh, premiär Ja Så då fick du den istället Jaha Det är alltid något ja, ja. Adam Schmitt frågar oss på Facebook här. Vad behöver hända inom Blåvitt så att vi nästa år ska kunna vara med och spela om guldet in i sista omgång? Jag tror att vi behöver eh, mer stabilitet i orgen omkring föreningen bara. Att, eh, att folk får jobba med det de ska göra, helt enkelt. Eh, jag tror att det har varit mycket släcka bränder här nu det sista med ekonomi och och sånt att man... Äh, ja, det blir ju tyvärr mycket fokus på det. Och, det är sånt som det, märks det, även för er spelare. Vad säger du? Det är sånt som märks även för er spelare. Att det, är... det är klart att vi inte, är, vi är inte döva. Vi ser ju vad som... Och det är klart att vi snackar om det också. Men, men äh, det är inget som påverkar oss när vi går ut på en träning eller i en match. Det, det, ja, vi, det vi får ju... <laughs> Vi får ju våra löner och vi gör det vi ska göra. Men Det måste vara skönt egentligen för att oavsett hur mycket den stormar så är den gräsmatta där och ni har ett omklädningsrum och ni åker till matcherna och ni gör det. Ja, det hade varit annat om man började ja, nej, nu måste ni gå ner med 25% i lön. Så det är mm. klart att oj, nu, nu är det riktigt illa. Men det är, än så länge har inte det hänt och, men finns Då det får oro? vi gå till jobbet och, och slita så bäst vi kan. Men finns det, har det funnits en oro ibland i spelatruppen när det har varit riktigt så här dåliga rubriker? Liksom att, aha, kommer vi kunna fortsätta här? Liksom, eller? Nej men det, Ni följer ju upp lovet jättemycket också. Ja. <laughs> men inte alla lyssnar. Ja precis, <laughs> men ni, snack, ni snackar väl lika mycket om det som kanske vi gör. Ja men, men inte mer tror jag Jo ja, men vi är inte de som kan ändå prestera på planen menar nej, jag. Tack och men det, det går ju inte Absolut inte ut på Det tycker jag inte att det går ut på plan Utan nej Jag, jag skulle liksom, Lite mer lugn och ro där få, få ordning på de sakerna Och så Liksom Då tror jag att det kommer ut på plan också Det, det är klart så är det ju. Pengar är jätteviktigt i fotboll. Ja men det är ju så och vad jag egentligen fiskar lite här då det är ju ingen hemlighet att framgång föder pengar alltså att, att det kommer in pengar ja. med framgång ja. och så är man i en sån ekonomisk situation som man är. Mm. Har man fått tryck på sig utifrån att det är fan extra viktigt att ni vinner nu alltså för ja. nu har det varit så. Nej det har jag inte känt. Det har Ja. Alla vet ju vad det innebär att gå in i till exempel uh, Champions League då. Det, där är det ju mycket pengar. Mm. Europa League är det ju inte lika, lika mycket pengar, men det är klart. Vi kanske säljer en spelare som är lika mycket värd som att gå in i Europa League. Vad ska man liksom? Det är klart att vi vill gå in i Europa League och, och, och inte sälja någon spelare. Mm. För uh, där känner jag också att Ja uh, där, utan Att vara, liksom, vara någon, då man säljer vi våra bästa spelare Så, så tappar vi ju kvalitet också mm. Så att Det är ett mycket Viktigt uppdrag som styrelsen I IFK Göteborg har nu Få ordning på ekonomin Och så att det inte är någon turbulens Runt i klubben För då kan även A-laget prestera på bästa sätt Ja, jag tror bara hela verksamheten skulle må bra och liksom, ja Det. Ja, det tar jag, utan att vara någon ekonom eller liksom, och veta detta liksom, helt i detalj. Så, så krävs det nu också lite tid att få, få ordning på de sakerna. Det, det är avtal hit och dit och ja, det, det kan man inte bryta på hur som helst. Mats Andreen frågar här på Facebook Kommer han att vara kvar i föreningen på något sätt? Säg ja jag Vet inte jag <laughs> eh, Det får tiden utvisa Helt enkelt Jag eh, hade tyckt att det var Jätteroligt att jobba kvar på, på något sätt Men eh, Vi får se helt enkelt Men det känns inte som att du kommer gå och dra. Du skulle kunna bara fiska nu i ett par år Det är en <laughs> att du skulle kunna göra det men samtidigt känns det som en kille som inte bara vill sitta still. Och det måste ju ändå gå några tankar i huvudet efter att du nu vet att du är indirekt arbetslös som en vecka. Eh, ja, nu har jag kontrakt ut i december. Ja, så, jo, men du förstår ja. vad jag menar. Nej, men eh, jag ska väl sluta med det. Jag har alltid gjort här i de här 15 åren som jag har varit här. Så. Men jag, jag har gått lite fram och tillbaka. Det är ingen hemlighet att jag, jag vill jobba, jobba med fotboll så någonstans hoppas jag att jag ska kunna göra det men det, jag kan lika gärna tänka mig att göra något helt annat, få det här vanliga svenssonlivet liksom. Men skulle du vill du vara tränare för akademin eller vill du jobba på marknadsavdelningen eller vad, vad, vad jag vill här, nu, nu stänger jag alla dörrar men jag säger <här> att jag inte vill jobba på kontor <här> <här> <här> men, <här> Nej Nej jag vill, jag vill ut på plan Mm. Liksom, har du planat på att gå utbildningar och sånt? Det jag har gjort eh, mm. 2010 har jag ja tagit de utbildningarna som krävs. Jag, inte, jag har inte gjort sista steget men eh, jag vill testa på innan jag bestämmer för att, om jag ska satsa på det eller inte. Då har vi kommit fram till sista frågan, Hannes. Är det så? det, är det sant? Är, den kommer från if Göteborgs A-lagstrupp. <laughs> <Vad fan? laughs> Genom. Eh, avsändaren här är eh, Tobias Hyssel. Uh -huh. eh, och han säger att jag ska fråga dig om eh, gräsklipparen kommer med på julfesten. Uh... Och så får du berätta vad det är. Ah, Nej, förstår <laughs> jag ingenting här. Nej, men eh, det kan man nog ordna. Att vi kanske gör gräsklipparen på julfesten. Vad är gräsklipparen? Jo, ja, vi vet ju inte. Det är en dans. Är det en dans? Ja. Är det en isländsk dans? Ja, det är gräsklippardansen. dansen. <laughs> hur gör man den då? Nej, men det, det är lite hemligt. Nej, men jag kan väl avslöja att jag. Nej, men jag visar liksom utan material eller du, utan gräsklippan när ja. man klipper gräs. Det är lite som det här man man borrar hål i ja, precis. Där, ja. Ja. det är en äh, lossastans, Är det en säga. handjagare eller en sittgräsklippare eller en motordriven? Nej, det är en äh, man robot. måste dra igång den. När <laughs> Det är en klassisk röd klippo kan ja, man det säga. Är, vad heter den? Klippo. Ja, eller vad heter den? Ja, det är. Ja. Tobias sen har jag också lovat att filma detta och skicka till oss samma. Jalmar har ju valet. Nu. Har valet att antingen så gör Tobber det när Jalmar har tagit ett par drinkar. Eller så gör vi det här arrangerat i korridoren direkt efter inträdet. Ja, <laughs> ah, nej tack. <laughs> ah, ja, vi, vi kan i alla fall nästan utlova att den här julfesten kommer att bli något alldeles sexare kanske. Ja, ah, vi får se. <laughs> Vi behöver ha en podd där nu Hannes eller? Ja, precis som Jalmars karriär så har vi kommit till sluttampen så har vi kommit till sluttampen på podden. Även om det känns som att vi skulle kunna sitta här i sju timmar om vi bara verkligen ansträngde oss. Jo, <laughs> så är det. Hade vi någon sponsor den här veckan? Vi hade en sponsor den här veckan. Det är Klockson. Gå in på gt.se-babypodd. Högst upp hittar ni en banner. Klicka på den så kommer ni till Klocksons hemsida och så kan ni hitta en klocka för såväl man som kvinna i alla sorters prisklasser. Och ska vi försöka hitta en låt Och avsluta hela detta kalaset med jalmar. Något som sammanfattar hela detta <laughs> Om du följer en låt Ja, men ska vi Ta en... Guys Geis, Gejsa den här och säga känner ingen sorg för mig Göteborg Vi tar, Känner ingen sorg för mig Göteborg När Jalmar slutar spela fotboll Så sätter vi en stor jävla blåvit stämpel Bara på den låten Det gör vi Och så är det som det är, det är det. Tack så hemskt mycket för att du kommit hit Jalmar Och tack för alla jävla minnen Alla dessa åren Det har varit en ära att säga dig spela fotboll Och det har varit en ära att intervjua dig Tack själva